Він завжди умів переконувати людей. «Зафоте, друже, ти повинен берегти себе!» Зафот знизав плечима. «Невже ти не маєш ніякого уявлення, звідки взялася ця халепа?» Зафот замислився. Думав він довго. І, здається, у нього виникли деякі сумніви. Ні. Зрештою, сказав він, очевидно, я пильно бережу всі свої секрети від самого себе. Проте таку мою обережність можна зрозуміти, додав він, ще трохи подумавши. На не таку непевну людину, як я, я ж ніяк не можу покластись. На вкруг них розтанула остання планета з тих, що рекламувалися у каталозі. Вони знову опинилися в реальному світі, сиділи на оксамитовій канапі у шикарній вітальні з рекламними стендами і конкурсними дипломами на стінах. Ми ще чекають на вас, сказав високий Марат. Розділ тридцятий Ну, оце все Мовив Сларті Бартфаст Пробуючи навести хоч якийсь порядок У своєму захаращеному кабінеті Він взяв верхню папку З великого стосу Подумав, куди б її покласти Але не знайшов вільного місця Поклав її назад, порушив і ібестований стійку рівновагу, і папери лавиною посипалися на підлогу. Потім великий мислитель спроєктував землю. Ми збудували її і заселили людьми. А вогни зруйнували її за п'ять хвилин до закінчення програми, додав з гіркотою Артур. Так, так, погодився старий. Він обвів кімнату безнадійним поглядом. Десять мільйонів років роботи, а тут під хвіст. Десять мільйонів. Оків землянине, чи можете ви собі уявити цей неосяжний проміжок часу? За цей час із нікчемного черв'яка п'ять разів могла вирости і розвинутись будь-яка галактична цивілізація? Тепер її більше не існує. Він помовчав і додав «Ось якого лиха може заподіяти бюрократія». «Я багато що зрозумів», заговорив Артур. «Наприклад, я збагнув природу того дивного почуття, що переслідувало мене все життя. Мені здавалося, що в світі тривають Незворотні руйнівні процеси, які керуються Іззовні, Хоча достеменно ніхто нічого не знає. Ні. Ні. Зітхнув старий. Це звичайнісінька параноя. У все світі на неї хворі абсолютно всі. Всі? вигукнув Артур. Але ж в усіх. Не можуть ні з того, ні з сього виникнути однакові почуття. Можливо, світом справді хтось керує. Можливо. Але яке це має значення, сказав Сларті Бартфаст. Може, те, що я зараз скажу, старечий маразм, але я завжди дотримувався думки, що коли шанси дізнатись правду,